zentsibilizatu nahian, Dabil Balazta bidasoko bizikletaren aldeko elkarte azken urteotan, eta e, baudaberri honetan hainbat ekintza, eh, antolatu dituzte, ekitaldi xorta esan genezake eh, bizikletaren erabilera bultzatzeko eskualdean. Eh, bueno, ba, ikastaroak, txangoak ere beti ere mugikortasun jasangarria iraunkorrago baterantz aurrera pausoak emateko eta e, joan den asteburuan aipatu beharra dugu ba Iruneen, Fase parkean ekimen arrakastatua e, antolatu ondotik asteburu honetarako ausnarketarako, eh, ba, bidea zabaldu nahi dutela, ai justu. honen ba, inguruan hitz egite oba ba, elkarteko eh, Imanol Agirre dugu Telefone beste muturren okerres banaiz Imanol kaixo Bai Imanol kaixo bai, izan ere igande hontan bizibilketa Ondo ondoso duan, bizibilketa eh, Itzordua, <laughs> antolatu duzuta bai. ezta bai, eh, bai bai, bai. Au, ausnaketarako eh, aukera emanez zein da helburua Bai bueno ba bai izena bizgajo irjoku iz, bada ez bi bizibilketa eta samerren ba eh? bizibilketa ba, bizi <coughs> biribilketa virtual bat da gure lurraldean zeharrez. ez? Ordun ditugu bi helburua uztego, aztertu nei ditugu alde batetik eh ba, azkeneko denboraldian ikusten ari gara eh zea eh e, gataska sortzen ari diela, kotxea, oinezkoa, bizikletan artean eta batzuetan horiek izaten dia ba arauak ondo ez hautzen ez ditugulako, beste batzuetan, ba jendea ona, e, errespeto falta daukalako, bai bai motordun kotxeen aldetik eta bai siklisten aldetik, eh siklistek ez dura no dan dana ongi egiten eta garbi dago. Hmm. Eta ordun ba pixkate, argitaratu nahi dugu eskubidea moduko bat, e, olako egoera berezioiek hoiek nola bete aztertzeko eta e, zabaltzeko nola eh konportatu daren, nola portaturaren, nola ibili berdu nola ko egoeretan, ez? Hmm. Bai bai siklistentzak, bai motorrez eh eh cotxe e, ezero e geniarentzat. Bai. Eta gero bigarren zatian, <coughs> ba pizkat aztertu nahi dugu gure lurraldean e, azpiegitura mailan zenolako arazuak dauden bizikleteentzat. Gu badaukagu inzientzia mapa bat gure weborrian, baina hori eguneratu egin behar da, eta ordun hori ba, halako biribilke ta virtual baten bitartez, e, ba, ba, ikusi nahi dugu nola dagoen horie eta gaurkozen. E, uh, bai, mm. e, aipatu duzu gatazka, gero hortxe, ba, azpigiturik dagokien ez bidegorri sarea, ez, beti inkonexua dela, ba, aipatu, aipatu izan da, baina la ere, bizikleta ere, ba, bidegorritik behartua dela nola baitere leku askotan, e, ba, diote udaltzainek, gerora, hori bai, ez dakit, irunen ondarri e, udal ordenantzarik ere badagoen, ze, bidegorritatik oinezkoak ere badira, zenbaitzutan, ez, horrere gatazka sortzen da, bidegorrien sarean bertan ere, ez? Bai, bai, hori da. Eh, ba, bueno, bidegorriak guk e, esaten du parresez bali dutela edo zer hausarako, ba, bigarren lerroan gelditu beharrean, ba, tak bidegorrian kotxia sartu edo oinezkoa gentzat ere askotan erosoago izaten da bidegorritik ibiltzea, ze izaten delako, edo mila egoera aurkitzen ditugu, ez, e, bidegorrietan. <coughs> bestalde best, beti esugu zergatik bide gorrietatik ibili behar, ze inkonezuak eta eta Kristo muelta behar eman batzutan, ulako batzuetan ba errepidetik joateko eskubidea ere badaukagu derrigorrez behartuta ez baldin badago bide gorritik joatea. Mm -hmm. Orduan hori asko kez utzet ulertzen eta, eta, eta bueno gatazka sortzen dira bai e, gatazka hauetaz eta bere bereziki baterabida bilatu naian beno hau ba, snarketarako deialdia guzute beraz bai gande ontako bizibilketa horretan e, beno, e, e, e, jende guziari ez, negociariak deialdia luzatu da parte hartzeko norbere ekarpena egin dezan izan ere e, deno gara oinezko bizikleta edo txerrindularia bai eta autogidari alde berean Hori da, hori da. Eske badirudi hori alde bateti daudela bisikleta nibiltsengarenok eta besa decir kotxean edo ni es ez, baina andano gutxiora berareta bisikilra ibiltzen garen guztiok ibiltzen gara hiru modutan. Ordun, eh bueno, ba ba gustiok dakigu eta gustion gustio daukagu iritzia Gipuzkoegi bakoitzetik. Ongi da. Deialdea nun eta Señor Utan da. Ba, ekoetxean eh chinguriko eta ekoetxean 10 e, elkartuko gara eta, eta lau ordu eman ditugu bueno h7en du baina lau ordu eman dugu lasai eta lasai asko hori e, ba elkarrekin egoteko e, benetan zakontzeko gure azerketetan eta presa gabe. Ongi da. Bauri, gande honetan, eh? txingudiko ekoetxean, playa ondin, esan bezala, ba, bizibilketa de jaldia, aipatzen uen sarreran, eh, joan den asteburuan, sekulako arrakasta izan zuela, eh, ba, antolatu zenuten, eh, bueno, antolatu zenuten, gogatuko dugu, reziklarte eta badoarekin batera, eh? indarrak bildu bituzutela azken aldian, hain eh? batekin benantolatzeko, eh, bai. irunen antolabutakoa, joan den asteburuan, arrakasta nabarmena izan zuela, ez? Eh? Bai, Hala, izan zen bai, e, bueno, berez hori badoak prestatu zuen, ze, guk ba, iruro gaude proiektu batean, mm. irazuan bizikleta izeneko proiektu batean, e, dipuzkoak fordondiak sortutako lehiak eta batean irabazien un proiektu bat, eta kasu horretan, ba, ba reziklarte eta, eta balazte ginen laguntzaile, baina benetan merito guztia badoak grauka, kasu honetan. Mm -hmm. Eta oso arrakastatxua, oso egun polita pasaren honen, jende eta, bueno, Oso, oso giro ederra izan genuen bai. Oni ez? Proiektua da, aipatu duzuena. hori da beste bat. Hori beste bat. <laughs> es que batean sartuta daude Bai, hori bai, beste proiektu bada, hori daukagu Nafarroko beste erakunde batekin, Azubinsarekin eta reziklarte egin bai. bai. E, izan ere gustu dut bat ere antolatu duzutela ez bide berdetik, horren arira ekainean, e, eta bato zen egunetan elduena astetik aurrera ere zenbait e, ikastaro gustu dute e, ba emakumeentzako, ez ikastaroak ere antolatzen bitu zutela, ez daleta da, biziko bizikoaldia, eh baraztakarrakoak antolatzen bitula. Ez, ez, ez da, ba. Ba, asko ba, zenzatendu duzu ezergatik emakumeentza, ba justu, ba gozte egiten zaielako normalean ba badakigu zergatik emakumei gehia hurbiltzea bizikletaren mundura gehihenbat lotuta dagoenean mekanikarekin eta bar ordun bueno ba holako ez dago itxita inorrentzat baina holako mm -hmm. keinu bat egin nahi dugu esanez bueno mesede esanimatu zaitezke e, eta pizkate eta bueno emakume batek ere ematen du ikastaroa e, mekanikak <laughs> ikastaroa osea talde horretatik Bueno, da pizkate animatu, animatzeko extra bat jartzia bezala, uh -huh. eh? Ongida. E, aipatu dugu, ba, ekitaldi xorta, antolatu guztutela, bizikritaren erabilera bultzatzeko, ekainan ere, uste du, reziklarterekin e, lankiretzan, ez, e, eta ustaiera begira ere, hainbat e, itzordu eta taller e, ba, proposatuko bituzutela, autokonpok eta tailerrak besteak beste izan ere, e, horretan lanean ari zarete aspaldi. E, Balaztan, baita zuen e, ba, e, taller kooperatiboan ere, e, irungo larra hunde duzute ena ez, norbere bisekleta konpondu eta iribisekleta e, ba erabilera bultzatu nahian, ez. Hori da, hori da bai, gure gure esparrua hori da, eh, e, iribisekleta eta eta baita ere nolabait ere jendeak eduki autonomia pixka bat, ba oinarrizko mekanikako gauzat norbera konpontzeko, horretako tailarra bet irekita dago, bueno, zean biegunetan momentuz, baina e, baina gutako edo norbeti pres gaude, e, ba, ba, laguntzeko Azte, en fin, ya no la habito orida. Biciclita oso, oso tres naves adot, oso autonomia un día maten un tres nadar. Eta ordun ba, gutxienez jakitea oinarrizko gauzak, ba, norberak e, ba, ba, i, arazun anean, ba konpontzen ikasteko eta eta eta hiltzeko <gülüyor> Ongi da. Ba momentu zigande hontako deialdi horrekin geratzen gara eh Txingudi ekoetzean Plaiaundin goizeko 10etik ordu bitara bizibilketa esan eh? bezala ba ez ibiltzeak ez ba, sortzen bituen gatazke buruz ba, usnartu eta azpigitura eskasei buruz ere Be, ez da gara itxarra, beharra da eh hauteskunde garaietan agi arien konpromisoak lotzeko gero bueno, beste besteko dut gara horta or, or, zereitzaen berko genuk ezegu pasajeanen partidu guzti bai ondarriruta baita irungoian pasajeen inkesta bat e, Galera batzuk e, eginez pa pizkat gai inguruan ze iritzia daukaten eta orain arte oso erantzun eskasa jaso dugu eh hmm? Orduan, e, bueno ori, bai. beste beste momentu atentzik kontua da bai. aleres litzairake gustatuko e, e, kanpuan ustea asteleentazte artean badaukagu emako mentzako ikastaro eta taller hori bai. eh Hondarribian. Hmm. Eh, ordun, oraingoz Gernikako Arbola plazan e, euria egiten baldimaduakian mugitu beharko dugu edo, edo baina bueno, baina bultzat hori eh Astelen dasteaurrean Arratsaldeaz kasu horretan e, badaukagu badaukago taller hori. Ordun bueno, ba, uh -huh. pro, probestu nahi dut Se... ematen dizun aukera hori era ere, iragartzeko. Bai, zain orduetan. E eh, bostetan. postetan. Ongi da. hori egite. Norbera bere bizikletakik joaten balimada, oo, ze horrela zuzen-zuzenen, susenen dugu ba, bere bizikletaren arazoak konpontzea. Ongi da. Ba, Imanol Agirre, eh Balasta kidea, miezken eta eh interesatuen ororentzako gainera gustatu balasta webune berriare berria ere hori da. Gutxi egina, ez? Eh, goratuko dugu, du Balasta.punto bai. oh org.eus Bai, org, e, org. eus zeikune ukerari, baina da e, ore www. eh eh balasta.org. Mhm, uh -huh, Ba, horrekin geratzen gara Imanol, agirre placer bat. Mie esker. Ba, zuri esker, izan, eh, eskerrik asko. Zain gau hori bai, bisana hori. Antzeta irratia. Mm garantizkoa da mugintortasuna, kotxearen kulturatik gatoz, baino garraio publikoa, bizikleta ta oinezkoak dira Europa guztian eta bueno, Eskualdea ezagutzeko beste begirada. Neiko adostasuna dago mm, teorian, gero praktikara jaisten geranean, bueno, horra ja beste kontua dira. Entzun esan adierazi. Ja eskeinen bizikleta komodoa izan berdu. Ezin du nada, ba Ginkana bat izan, irugarren pixuko balkoitikan biziketa jetxita igotzen ibili, estran bakin denean beti joera da, ba, errezago den beste zerbaitera. Ber, berdin zait, moto baden e, edo kotxe baden. Ez dugu asko bizikletaren kultura hemen. Tuluzen edo olako hirietan ez dire galdetzen ere normala da jentzat eta guk ikasi behar dugu eta ebe, antolatu behar dugu ere gurekaleak zenta ez dire osu ez dire seguruak bizikleten zat da, dire ibilaldi politak baina egune ereko biziaren zat ez aski. Bidegorri sare Era bilgarri bat, lotura daukana eta eta segurua hori da, helburua eta ez daukagu. Eta ez bitartean bitartian ba, hori izi dauzkagu. Puskak, loturari gabeko zatiak, zan edut, biziketaz di joanak, bere burua seguru ikusi berdu. Bestela, jende askok eta askok, ba, ez du hori biziketartzen, beldurra daukalako. Oso simplia da. Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako.